Välkomna till Stick With Us-podcast avsnitt nummer 13. Och vi som pratar idag är <laughs> Maria och Emma. Vad ska vi prata om idag? Ja, vi har ju ett äh, späckat schema, som vanligt. Som vanligt? Ja, men idag så har vi ett ett, ett, ett, ett speciellt tema. Ja! Som både du och jag tycker är väldigt trevligt. Ja, rättstickning. Ja! Ska se vad vi hittar på för skoj med det. <laughs> ja. Ja, vi kan vi börja när vi brukar? Vad sticker du på? Jag håller på med en kofta efter ett eget mönster som jag stickade i Pickles eh, Merino Tweed. Mm. Jag tror att jag pratade om det förra gången också. Så det den är, är stickad menigt. från uppifrån och ner fast det har, den har som en halkrage kan man säga som är ett mm. flätmönster. Mm. Så, och nu, nu är jag snart färdig med kroppen och jag har gjort av med ett och ett halvt nistan. Ja. Det är så Helt, drygt. Drygt. Helt otroligt drygt Helt otroligt ja. Drygt så... garn <laughs> ja. Sådär, fin i kanten mm. mm. Skäl då? Eh, ja Jag sticker på ganska mycket just nu <laughs> eh, Min prickatröja är på eh, Paus Den har jag inte hört om på länge, nej? Nej, den är eh, jättevarm Vad har den eh, gjort fel? Den har inte gjort något fel faktiskt men den är jättevarm att sticka i mm. just nu. Ja. När det är 25 grader varmt ute och alltså, fler färg stickat, det är ju tjockt. Ja, och den är ändå för varm att ha på sig ja. när den är klar. alpacka. alpaka. Mm. Eh. Alltså, det, det är lite svettigt att ha i knät helt enkelt. Ja. Så jag, jag har bestämt att det är okej okay ja. att den är på paus. Mm. Bra, good for you. Ja. det kommer säkert att regna idag i ja. eh, sommar. Eller två. Mm. Eh, och sen så stickar jag på min lobelia. Aha. Som faktiskt har kommit en bit framåt. Mm. Den är eh. jättefin. Mm. Så är... Det är så... Den Spetsen är så lite delikat kan man säga ja. på den. Det är så litet, så små maskor. Det är ja, så verkligen. Alltså jag sticker ju den här på stick och tre. Eh, jag vet faktiskt inte vad det står i mönstret. Jag följer ju inte det. Så jag gör blommorna eh, som vanligt. Så jag följer inte göra någonting. Men... Eh, men den, den blir faktiskt väldigt fin, men jag hatar varv 1. Mm -hmm. eh, på det här mönstret. Det är en sån här 3 into 9. Ja, mm. uh, alltså jag i vet silke. Inte. också. I silke. Ja, ah, det är det, alltså, det, alltså, det är liksom så det är svårt att få det som såhär, det glider så lätt. Ah, det så. Mm. Eh, men nu är det bara en blomma kvar. Sen så kan jag ta av ärmarna. Oh. Och ah, den kommer bli jättefin. Vinröd, ja, vinröd det, <här> ja. mm. Passar skitbra till min garderob. Ja, vilken nya sånt. klänning då på dig. Ja, faktiskt. Mm. <laughs> eh, och sen så stickar jag ju på din kofta. Just det. Ja. Eh, det är jag inte heller riktigt som det står i mönstret. Nej. <laughs> eh, jag sa till Maria att eh, jag teststickar inte det här åt dig. <laughs> det var okej. <okay. laughs> ja, det är okej. Okay. <laughs> ja, ibland får man fuska. Ja. Eh, och sen var gör jag mer? Jag gör väl något mer? Du syr massa också. Ja, jag sitter massa klänningar så. Jag sydde den klänningen på mig nu faktiskt. Den tänkte jag skulle ha haft på ett bröllop. Mm. Eh, och sen så insåg jag vad alla andra satt och tittade på vad de skulle ha på sig för klänningar. Och tänkte det, herregud, det är ju så himla undressed. I men vad, vad ska de andra på sig då? För den, den här är ju jättesöt men... och jättefin. Jo, men alltså det här är en bomullsklänning som är eh, den har vit botten men den är verkligen sprängdfylld med blågröna blommor. Liksom, så jag skulle kost. säga det är liberty. Tyg. Ja, det... Det, det är väldigt uh, typiskt livetyg. Ja, det, det är nog. Mm. Uh, men, uh, men jag, liksom så här. De andra, då, när jag, liksom sett vad de har tittat på och brudens mamma, då till exempel. Men, bruden till exempel, vad hon har. <laughs> <på>. <laughs> ja, brudens klänning är jättefin. Och det vill jag ju, liksom, inte överglänsa. <laughs> <Nej>. <laughs> men, liksom så här. När brudens mamma visar sig, ah, jag har köpt en klänning. Och så, den var tyvärr för liten då. Men, mm. men. Uh, Liksom, när jag såg liksom vad, vad tanken var där hos dem mm. så kände jag att en bomullsklänning, alltså den är ju matt liksom, mm. och när de kommer med glansiga, jag ja, jag liksom, ja. alltså du vet, den här, den är fin men det är absolut inte det men det är liksom så här ja. jämfört mot deras så så kände jag inte att den var det Nej. så jag köpte ett nytt tyg mm. och så är en ny klänning <laughs> en långklänning istället ja. och den är jättefin tyg, det är såhär, det... Det är det glänsigt? <laughs> eh, ja. Mm. Alltså det här är ett eh, polyestetik. <laughs> eh, jag trodde aldrig jag skulle pilla på det. Men nu har jag gjort det. Och mm. eh, alltså, jag fastnade så himla mycket för det här med på tyget och sådär. Mm. Så jag kunde inte låta bli. Så det har jag också ägnat mig åt en hel del. Mm. Eh, en långklänning blir det. Mm. Mm. Eh, och eh, jag är inte så bra på att följa mönster där heller. <laughs> det är någon som är förvånad. Mm. Så det, det är liksom så. Här, jag klippte, sydde. Eh, och det blev bra. Mm. Så, så att, kul. Eh, ja, det känns kul. Cool. Men, men jag, jag liksom så här blir så här helt ställd. Vad stickar jag på? Lobelia. Din. Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Det räcker väl med. men jag, jag, med. <laughs> jag, vet, men jag bara kände som att det var något mer. Mm. Men jag, jag har ju klart min gula. Ah, ja, Ja, och den är jättefin ja. Och du som sa att du inte passar i gult Ja, men det gör jag ju inte heller jo, Men jag tänker jättefin. det att vi som är så bleka som jag är Vi måste ju också få gult ibland Ja, du kom här mm. som en liten mm. sol <laughs> Den var mm. jättefin <laughs> Tack ha, ja. Har du lagt upp några bilder på den? Nej, jag och Anna har faktiskt tagit bilder i Slottskogen idag ja. På själva nationaldagen Oj. Så tog vi bild på gult kofta Med blå klänning Med blå klänning <laughs> är så svenskt är inte klokt. <laughs> ja. ja, men då lägger du upp bilder som vi kan länka till. Ja, jag hoppas att Anna hinner skicka dem till mig. Ja. Jag har ju ingen så här fin, bra kamera. Nej. Så att eh, jag får enkelt snylta på andras fina, ja. bra kameror. Tills det kommer en egen. Tills <laughs> det <Tysst> kommer den. <laughs> ja. <laughs> ja, Frågade jag dig vad du sticker på just nu. Mm -mm. Men har du avmaskat det. någonting som säger Nej, det har jag inte gjort. Nej. Det var inte så länge sedan jag spelade Nej, det var bara en vecka sedan. Och sen dess det så att det hunnit med så mycket. Ja. Men eh, i alla fall. Men du har kommit väldigt långt på den koftan. Ja, framförallt mm. de sista dagarna. Jag var väldigt upptagen med mitt, jag har ju teststickning på det här. Pergola, den som du stickar. Ja. Och jag har haft jätteproblem i veckan och jag skämt över hur, vilka problem jag, jag hade. Det tycker inte jag du göra. Men jag har rört till allting med varannans storlek. Men ja. nu hoppas jag att allting är ordnat och jag har fått jättemycket hjälp från mina teststickare. ja. Och det är faktiskt det de är till för. Ja, det är ju det. Men det... Man, får, man får tycka vad man vill om att Man, man vill ju väldigt gärna att eh, det man lämnar ifrån sig ska vara perfekt. Liksom. Mm. Men eh, du är ju också människa. Ja, vad mm. snäll du är. <laughs> Ibland är det. <laughs> oh. ja. Men eh, ska vi gå vidare? Ja, det tycker jag. Förra veckan så pratade jag och Anna om stickor. Ja. Och eh, hur rörigt det var det här med Knitpro, Knitpix, Knitter's Pride och allt. Ja. Och vi, har ju, vi har ju en väldigt bra ravelry grupp om jag får säga det själv. <laughs> <Absolut>. <laughs> och Eva som har butiken Eva i stäket. Som jag mm. faktiskt ofta köper Knitpro ifrån. Mm. Hon eh, kommenterade det där eh, angående detta. Och eh, redde ut begreppen lite grann. Ja. Och tydligen så var det så att Knitpick sätter de i USA. Mm -hmm. Och de tillverkades i Indien. Men sen på något sätt så började de här företaget i Indien att tillverka egna för Europamarknaden. Mm -hmm. Så de kallar det för Knitpro. Och eh, det är också de som har gjort om dem till, eller som har gjort de här eh, Nitter's Pride. Okay. Men om man går in där och läser får man läsa lite mer... Istället för, att jag, berätt, ja, ja. Istället för hur jag, att jag återberättar. Det är så himla bra att vi har, har lyssnare som är uppmärksamma på sånt. Ja, men det viktigaste av allt är att allting passar ihop med varandra. Okej. Okay. Så köper man de ena tipparna så passar det med de andra kablarna. Det är och, ju faktiskt skitbra. Och sen sa hon också en annan sak som är bra. Att om de går sönder i lamineringen så mm. har man faktiskt tre års garanti. Oj. Och då hade jag kunnat lämna tillbaka så många om jag visste om det. Men det gäller bara inte veta mm. vart man har köpt dem också. Sant. <laughs> mm. men, och sen pratade hon lite också om de fyrkantiga stickorna. Att de är väldigt bra för mot reumatism och sånt. Men jag tror vi hände okay. det. Men ja. att man stickar jämnare. Men. Ja, det har jag hört. Mm. För jag, när jag satt och lyssnade på det så tänkte jag så här: men jag tycker ju om dem. <laughs> ja, du får <laughs> tycka om <laughs> dem. <laughs> Tack. Nej, men jag, jag, jag tycker faktiskt att, eller just strumpstickor, jag hatar strumpstickor. Mm. Jag tycker det är jättejobbigt att sticka på. Eh, och då tycker jag att de fyrkantiga strumpstickorna är bättre. Ja. Uh -huh. Faktiskt. Så, eh, men det är ju en smaksak. Allting är en smaksak. Mm. Absolut. Sen så har vi också fått jättefina upplagda bilder på ja. färdiga projekt. Ja. I vår, I vår tråd i gruppen som heter Avmaska. Ja. ja. Har du sett något fint? Ja. Det, eller det var ju kanske inte jag det var ju faktiskt du som sa till mig att du hade sett något fint men vi har ju en, en lyssnare antar jag att hon är hon är med i vår grupp ja, ja. får man hoppas ja. ja, det är väldigt okej att vara bara med i gruppen också ja. men eh, hon kallar sig för Woolhead Mama och hon har stickat en sån här February Ladies sweater ja som, som både du och jag Tycker där. Den är liksom. inte blaha. Den är som, ja, okej. Okay. Ja. Men hon har gjort en som är så himla snygg. Ja, och så himla söt. Jättesöt. Ja. Det är liksom verkligen här så jag, jag, jag hade liksom kunnat tänka mig att bara alltså såhär, gå hem och göra den på en gång liksom. Ja. Det kanske och... är någonting jag kan göra av min angora. Min gula angora. Ja. Hade inte det varit gulligt? Den har nästan gullig. För henne ser verkligen ut som ett litet moln också. Ja. Och hon har liksom lagt till en liten mudd. Mm. Eh, tro, jag tror det är den som är det mest framstående. För vi, vi mm. både du och jag tyckte väl att armarna var lite så där Ja, på originalet. På, ja, på De originalet. är lite sådär trumpetarmar nästan. De är så helt raka och trekvartsarmar liksom. Ja. Men hon har då lagt till en, en mudd ner till. Mm. Och det gjorde så himla mycket. Mm. För helt plötsligt så blir, blir det liksom... Jag tycker gärna så att lite så här vida armar är trevligt. Mm. Men, men det kräver också ett avslut tycker jag. Tycka. Ja, det tycker jag också. Den är otroligt fin. Den är jättefin. Och sen har jag faktiskt lagt till så att hon har knappar hela vägen. Ja. Och sen tror jag nog att den är kortare med. Ja. Mm. Men hade du inte höjt, jag undrar om man inte hade höjt halsringningen också. Jag Eller något sånt där. För att den skulle var. se lite mer vintageaktig ut. Ja. För det gör den ju verkligen. Ja. Men vi länkar. Absolut, Titt. absolut. Är... Eh, och om du lyssnar på det här så väldigt snygg Ja. Och vi såg andra projekt som du har gjort också som ah. jättefina Ja, det är eh, den som hette eh, Your Victory Jumper. Åh, oh, gud, det var så fint. Ja. Ah. <laughs> oh, det blev så lite salig, liksom. Så. Känner det att, oj, jag kanske, kanske typ nästan blir kär i dig. <laughs> Utan att ha träffat dig. jag sa till och med till Maria, kolla hon är snygg också. Det är liksom så här. allting bara passar ihop. Oh, snygg det. människa, snygg kofta, snygga karner, snygg... Jättebra jobbat. Okej. Okay. <laughs> jag, jag har sambo så det, det är kört. Och jag har sett en annan jättefin också. Från Plingelin. Ja. Som, hon har stickat en droppskofta. Som mm. i alpaka. Och den mm. är så himla fin. Mm. flerfärgstickat fler ok. Mm. Och, oh, och färgerna är fantastiska. Och hon har ja. använt originalfärgerna. Men jag tycker att... Jaha, det, det fattade inte jag. Nej, för jag tycker inte alls att den ser lika fin ut på droppsbilder som den gör på henne. hennes bilder. Nej. Den är verkligen jättefin. Ja. Så den blir också sugen för nu. Den ser nästan lite bohusaktig ut, ja. tycker jag. kanske dags för ni. <laughs> <laughs> Ja, vi tittar du. Ja, nej. Men det, den, jag tittade också på den då när du eh, mm. tipsade mig om att jag skulle eh, Och eh, den är ju väldigt fin. Mm. Alltså, det ser så snyggt ut. Ja. ja den var ja. riktigt fin. Mm. Så, keep up the good work. Ja, och lägg upp fler bilder. Ja, det är ju så himmelskt. Jag vi vill kul. se vad ni gör. Ja. Det är jättekul att titta på. Så vi blir inspirerade. Ja, ja, precis. Det är ju här. Ja, precis. Ja, tema så har vi valt att prata om rättstickning. Ja. ja. Vad tycker du om det? Jag älskar rättstickning. Mm. Jag tycker det är så himla fint. Ja. Det är lite kul att man... När man börjar sticka så tycker man ofta inte om det. Nej. Då tycker man att det är så enkelt och... Eller Absolut. det är behagligt att sticka, men ja. just att det ser enkelt ut. Man tänker att det är mest avancerade, det är det som är, det är, det som är bäst. Liksom. Mm. Rättstickning är för nybörjarna. Precis. Tycker man när man är nybörjare. <laughs> Exakt. <laughs> men det är ju ett otroligt bra sätt att få, få garnet att framträda. Mm. Om det är ett riktigt bra garn och sådär. Ibland kan man bara känna för att man Om man har ett riktigt fint garn med fin... Färg och sånt. Så kanske man inte vill göra något avancerat av det. Nej. Men... Inte krångla till det så mycket helt Nej. enkelt. Och det är väl någonting som man faktiskt eh, kan tänka på ibland. Att eh, man faktiskt inte behöver krångla till det. Nej. Det är ju allt här i livet. Ja. <laughs> man kan göra väldigt mycket mönster också. Med att man kan randa mm. med rättstickning. Och... Mm. Ja. Det är så, här, det är så här enkelt för att få det snyggt. Ja. Liksom. Och det blir så gosigt. Ja, det blir så fluffigt på något ja, sätt. Ja, väldigt tjockt. Som exempel som är rättstickade blir mm. jättegoda. Ja, det är precis som att för den blir inte, alltså, den blir inte tyngre, men den, den känns tjockare. Ja. Sen drar ju sig rättstickningen lite mer. Ja, gång. det gör det. Mm, men det är ju smällar man får ta. Ja, <laughs> det kan det vara värt. Det är det verkligen värt. Ja, det är riktigt fint. Vad har, har du stickat något speciellt? Det är du tycker. Jag, jag sticker i min lefty. Ja. Den sticker jag i Just det. Eller den här är ju rätt stickad. Ja. Eh, och den är fin. Ja, den är jättefin. Den, den blev väldigt... Det där är en sån grej där faktiskt garnet blev väldigt mycket trevligare. Mm. För den är stickad i Manos mm. eh, Och... Eh, jag har stickat ganska mycket med Manos. Mm. Eh, och tycker att färgerna är jättefina. Och det är liksom så här. Men jag tycker lätt att det blir en alltså ett mönster i ja. jag stickat en tröja till min mamma bland annat som har eh, att det liksom är ganska amulerat sådär och sen så alltså, den är lite lätt klockad nämligen i själva kroppen mm. och på mitten av den här klockadelen då blir det liksom ett annat mönster Jaha. och sen så till, mm. alltså, kommer det tillbaka sen mm. eh, mamma blev glad ändå mm. <laughs> och jag tyckte den var fin ändå men, eh, men det blir lätt det här Ja. Och det kan man ju faktiskt komma runt lite genom att sticka rätt stickning. Ja, det blir lite mer... Det är nästan som att man sorterar upp färgerna lite grann. Ja. Tycker jag. Eller liksom lite man blandar dem lite mer mm. nästan. Ja. Så vissa projekt så passar faktiskt de här riktiga melerade garnerna väldigt bra. Ja, till och med bättre. Ja. I vissa fall. Ja. För hon, Martina B. M. heter hon va? Ja. Hon som har gjort lefty. Hon har mm. ju även gjort magratea. Mm. Och den stickade jag bara för att jag hade ett garn som var milerat Och så tyckte jag att då måste jag ha ett rättstickat ja. mönster. Och det blir jättebra. Ja, tycker jag. Absolut. Hon är ju ganska duktig på att göra mönster. Mm, faktiskt. En annan som är väldigt duktig på att göra mönster är Vera Velmäki. Ja. <laughs> jag har ännu inte stickat någonting med henne. Har du gjort det? Nej. Nej. Nej. <laughs> jag, nej, det har jag väl inte. Nej, nej. Jag älskar hennes sjalar. Mm. De här vad heter den? Different lines. Och ja, alltså det är ju Stripe study. Ta ja, stripe stripe study har jag, velat göra. jag har ett gammalt nysta regnbågsfärgat Kauni kvar mm -hmm. från en skål Och så såg jag någon som hade gjort den Stripe study i den blandat med vitt. Ooh. Så det vit botten. Och det var så himla snyggt. För det var inte så där Om man blandar med svart så kan det bli lite intensivt. Mm. Men det blev så himla snyggt ihop med vitt. ja och jag ska försöka leta upp den. Det har inte Katarina stickat någon? Jag tror det är steven West Daybreak eller något mm -hmm. Som hon stickat med. Eller clockwise kanske. Mm. Ja jag vet faktiskt inte riktigt. Men, men jag tror hon, hon har stickat någon sån. Med just det här blandningen mellan vitt och, mm. och, och det. Ja det är väldigt det är, snyggt. Ja, ja. Det är lite mer otippat än att använda svart. Ja. Faktiskt. Grått har nog snyggt också. Ja. En grå hade kanske varit trevligt med. Ja. Mm. Det tror jag med. Sug på den kan jag med den. Ja, det gör jag. <laughs> <laughs> Nej, men, men just, just med lerade garnen. Tycker ju borde faktiskt du och jag mm. om. Ja. I just det fallet. Annars kanske rätt. Alltså jag ska lätt lite tråkigt. Ja, precis. Ja. Jag tycker absolut inte om... Så. Men om det går i två toner. Ja, så. eller att det, liksom är samma, det är samma kulör fast i olika mättnader. Liksom. Ja, precis. Som så blir det... handfärget går, ja. till exempel. Ja, mm. eller handspunnet. Och handspunnet är ju väldigt det är också, fint. Ja, det är väldigt fint rättsticket. Ja. Det pratade vi om innan lite. Ja. Jag har ju spunnit en hel del nu då. Mm. <laughs> det <är> lite tokig. <laughs> Men det blir väldigt trevligt. Mm. Man tycker liksom att eh, ju, liksom här, just att sticka det i slättstickat kanske, kanske ibland, när man då i mitt fall är nybörjare, eh, blir kanske lite ojämnt och lite sådär. Då mm. passar ju rättstickat väldigt bra. Ja, absolut. Och kanske lite glesare. Ja, jag har ju faktiskt stickat en sjal i handspunnet som jag givetvis inte har spunnit själv. Mm -hmm. Men jag köpte det av Elin. Mm. som vi har pratat om innan Sjömans Elin eh, jättefint eh, jag var till och med med henne och färgade det för att det skulle bli mm. precis rätt eller hon färgade det men jag sa det är bra, det är inte bra <laughs> <laughs> jag ville ha en djuplila ja. färg och det blev helt perfekt det här garnet så, så att jag stickade Rock Island heter den ah. just det. den stickade jag och den är rätt stickad och rätt stickad mm. spets Ja, och det tycker jag är väldigt snyggt också. Ja. Det är lite så här färgt. Mm. Det är det ofta rätt stickat spets. Det är ju liksom kul att testa det mm. också. Eh, för oftast så kanske man. Eh, man inte. Det är inte så vanligt. Nej. Inte på samma sätt som de här stället Nej, och så blir de vändbara. Absolut. Det är sikt. Ja. Hått sippande där att störa sig på att. Någon har på sig den. Och det är bra om man ska gå bort då alltså och ge bort den. Mm. Då kan man sticka en, en rättstickad spets. Så kan det inte bli fel. Nej, precis. Åh, <laughs> oh, det ska jag komma ihåg. Mm. Men det finns ju väldigt mycket olika halar som, ja. som passar bra till rätstickat. Absolut. Jag såg till och med, det var ju väldigt många som stickade haroni för med rätstickad mm -hmm. eh, kropp. Om man säger så. Okay. Och sen bara spetskanten. Men jag såg en gång en som hade gjort en, så jag rätstickad? Jag slä, menar slätstickad ah. kropp. Men jag såg en som hade gjort en rätstickad. Och det var supersnyggt. Aha. Så själva kroppen var bara slät, eller rätstickad. Och ah, sen okay. så bara spetskanten till. Riktigt, riktigt fint. Ja. Oh. Ah. Får visa mig den sen. Ja. Men har, har, du, har du några favoriter som är rätt då? Ja, vi kanske ska ta dem. Av våra Revellum-favoriter? Ja. Ja, men det är vi. Vi kör igång Absolut med det. Ja. Min första heter Texture Shawl Recipe. Okay. Som är gjord av Ol Olane eller något i den stilen. Ja. Mönstret är gratis och det, det är liksom inte egentligen ett mönster utan det är mer ett recept. Hur man kan göra en skal med olika strukturer. Okej. Så det är lite slätstickat och lite rätstickat och lite avvig slätstickning jag tror jag okay. också. Ah. Lite olika. Som, den är jättefin. Ja. Och, så det är lite, man kan göra lite som man vill. Ja, det Bara tycker lite vi olika strukturer. <laughs> Absolut. Det är ju jättebra att göra om man då liksom inte riktigt vet. Nej. Eh, ibland vet man faktiskt inte vad man vill Nej, precis. Och så sänker man ibland in olika färger i det och kanske olika, olika garner också. Mm. Olika garnkvaliteter. Men... Mm. Det kan, kan vara bra att göra ifall man vill testa lite olika strukturer. Mm. Och att det faktiskt blir någonting och inte bara provlapp. Nej. Det är riktigt bra. Verkligen. Och det är gratis. det Dessutom. Ja. Det ja. finns ingenting som hindrar, helt Nej. enkelt. Det bara att sticka på. Det är något trevligt. Och vad har du att tipsa om? Min första heter Windmill Bag. Och det är Daniel... Oj, vad har jag skrivit? Herregud, jag vet inte om det är ett F eller om det här är ett T. Det måste vara ett F. Ni förstår hur illa det ser ut då. Laframbois? Laframbois? Kanske? Jag vet inte. Famos. Oj. Ja, det kanske det är. Jag har faktiskt ingen aning. Du kan få titta på min lilla fusklapp här. Det, be det betyder, om jag inte har helt fel, så betyder det... Hallå? Eller yogurt? Jag Hallå eller yogurt? Jag hade tyska i skolan. Ja, jag hade också tyska, så därför inte jag... Så vi här... ursäktade. Franska inte min melodi, helt enkelt. Men om det är någon som kan franska, så kan ni förrätta oss här. Mm. Eh, det här är en eh, väska som det här på namnet Bag mm. eh, Och den, eh, den är faktiskt Jag hittade den nu i morse bara mm. Och eh, för vi satt såhär, Vi kollar liksom ut lite såhär vad vi, vill, vad vi vill ha för favoriter då Varje vecka mm. Och eh, så hade jag kanske en 8-9 stycken där små <laughs> och sen får banta ner eh, Och så såhär vad fortsätter det liksom i alla oändlighet eh, Och så hittade jag den här helt plötsligt Jag vet faktiskt inte ens hur jag hittade den men eh, det är liksom, den utgår från, eh, eh, från mitten så här liksom, eh, i en fyrkant. Jag vet det ser ut som ett L ja. jag Blev det väl? Eller en vinkel liksom. Ja det är vinklar som sitter ihop så här. Mm. Jag, jag tänker mig att det ser ut som en så här svastika, i, men det gör det inte. <laughs> <laughs> men ni förstår liksom att det utgår från mitten och så en åt varje håll så här. Mm. Och sen så liksom fälls de upp. Och så är det en liten i av avmaskning på den. Som fortsätter och som blir banden. Mm. Som man knyter ihop. Eh, och det här kanske är bra för till exempel en eh, restganshög. Som man mm. har eh, ibland. Eh, och jag tänker nu till sommaren. Skitbrassrandväska. Eller varför inte stickväska? Stickväskan. Så här, stickorna sticker ut. <laughs> ja, precis. Ja. Den här är i alla fall rätt sticker. Och jag tänker att eh, det här är ju bra grej ifall man är nybörjare också. Mm, absolut. Eh, och kanske till och med göra tillsammans med någon. Åh, eh, oh, loppan kanske ska få lära sig sticka. Ja. En sån bit har han nog klarat av. Ja. ja. Rättstickning är jättebra för att lära sig. Ja, Det var ju det vad jag fick göra i slöjden. Fick inte det gå på något annat? Nej. Jag fick ju sticka tröjor i. Er. Det fick inte jag göra. E-lax, ja. ja, så jag bytte till träslöjdes. <laughs> Jaha, oj. Eh, det var en liten parentes. Ja. <laughs> eh, den här bägen är också for free. Ja. Så det är också kanske bra. Eh, projekt eller så. Ja. Ja. Mitt nästa tips är Hip and Pop. Ja. Av Vera Velemäki. Ja. Och den här är så himla fin. Det första man ser är färgen. Ja. Och det är Madeleine Tors Decay i färgen Pop Rocks. Jag tror faktiskt att det är den som jag köpte mm -hmm. på semestern. För ja. jag köpte den i Vintage, tror jag. Ja. Jag får med det. Det är i alla fall tunnare. Mm. Tyvärr. Men den här är helt rättstickad. Förutom fram på bröstet där det, är, där det går... Fyra stycken eh, flätor. Sådana mm. här som ser ut som en rep. Om man säger ja. så. Bara två stycken alltså, så går så de här de mm. mm. Och den är så himla enkel och fin. Och jag vet inte om det är förkortade varv som gör det. Eller om det är flätorna som gör att den blir lite. Den är lite rundad fram till. Mm. Som går ner. Ja. Och den är så himla fin. Oh, Väldigt snygg. enkel. Ja. Och hon har, hon har skrivit det också. Att det var liksom det fina garnet som gjorde att hon kunde ja. göra den. Och det, återigen, det här liksom, att man inte behöver krånga till det. Saganet gör sitt. Mönstret ja. gör sitt. Det är liksom så här. Mm. Det låter det som så här, alla som är med i halvått hos mig, de liksom gifter sig med varandra. Ja, mm. ja precis. <laughs> eh, men det blir ju så, faktiskt. Mm. Helt ärligt. Så eh, Ibland så får man eh, vara lite klyschig. Så. Ja, det får ja. man. <laughs> Vad har du med? Eh, min eh, nummer två är. Eh, Puff Daddy. Jag vet faktiskt inte, Nu fick jag säga, Har vi pratat om den här förr? Nej. Nej, det kanske inte har. Vi kanske har nämnt det när vi pratade om Pickles. Ja, för det är ju från Pickles. Ja. Mm. Eh, men det är i alla fall en sån här eh, sitt puff. Mm. Eh, sån som är just jättefin med alla så här, regnboksfärgerna. Och så vitt emellan. Just vitt. Jaha. Välkomna mm, en vita. Ja. Mm. Eh, och den är också rätt stickad. Pass mm. på väldigt grova sticker. Jag kollar faktiskt inte storlek. Nej. Men det kan väl vara typ 15 eller sånt där. Jag tror det är gjort din, Alltså, det är ju superbalkig garn, Så mm. det är ju liksom riktigt tjockt. Det är den som är så fruktansvärt dyr att göra om man köper det ganet som är rekommenderat till. Ja. Har jag för mig. För jag har ja. kollat det någon gång. Och jag tänkte, Oj! Oh yeah. Ja. Där i min lilla låda var det dyrt var. Ja. Så... Det tror jag förmodligen att det är också. Man kanske måste ha en garnbutik för att man ska <laughs> göra det. så. Men jag tänker lite så att man behöver inte ha eh, alla, eh, eller så här. man kan ju kanske blanda ihop med eh, flera olika garner kanske. så ja, Flera visst. trådar kanske också är det ja, Den är jättefin. Ja, jag tycker, jag jag jag tycker verkligen det är en sån kul detalj eh, att kunna ha hemma. Mm. Eh, den är ju också gratis. Mm. faktiskt. Det är inte dumt. Det är inte dumt. Nej. Eh, och jag tror det är sånt där, det är också så en snabb projekt. Mm. Eh, även ifall det är en stor sak så är det, går det fort på så stickor. Ja, det är nästan nytt En ja. helg så är det klart. Ja. <laughs> det är liksom kan kalas nästa helg. Då, ja. då gör vi sitt på för. Ja. Mm. Supert. Ja. Eh, min nästa heter Sotam Scarf, mm. Och den är gjord av Karolina Balk, eller By Carolina, som den heter. Okej. Okay. Mm. Och eh, den är så himla fin. Det, eh, det är alltså en kombination, eller en, en scarf, eller halsduk, mm. som är en kombination av rätt stickat, eh, lyfta maskor och i -cord. Ja. Och den är, det är en herrhalsduk, men jag hade kunnat tänka mig ha den själv också. Hur, hur ser man att det är en herrhalsduk? Tycker du nu att jag var lite... <laughs> <laughs> icke peko. Nej. Nej, men jag har så här ren nyfikenhet. Alltså så här, är det att den är liksom lite grå då, eller? Kanske lite grövre. Kort. Okej. Okay. Mm. Ganska kort. Och lite mer prydlig kan man säga. Okej. Okay. Kanske. Ja. Eller, jag, jag ser det som att det är någonting som Henrik skulle ta på sig. Okej. Okay. Mm. Då är den här halsduk. Han är, ja, för, han är ju tyckligt. faktiskt den herre. <laughs> han, vill ju, han vill ju inte ens ha på sig en jag gjorde till honom. Nej. Nej. Varför inte? Han är ingen halsduckskille, säger Jaha. Mm. Fast eh, Leopold vill ju inte heller ha den halsducken jag stickade till honom som jag gav mm. till pappa som pappa sen förstörde i en dragskälja. Mm. Jag förstår att det är liksom sät för mig. Men den är verkligen jättefin. Ja, och, eh, den är stickad i Cascade. 2,20. Mm. Och på 4,5 mm stickor. Och det går åt två år nysta. Och det kostar 30 kronor. Så Helt då. enkelt världens bästa present. Ja, tänk. Julklapp, förslagspresent. Ja. Farstadspresent. Ja, absolut. Absolut. You name it. Ja. Men jag tycker du kan ha en sån faktiskt. Ja. Fast jag har nog gjort en lite längre då. Jo, till... men det är det som är så bra med raka hällstryckor. Du ja. kan ju faktiskt välja det. Ja, för det är ju det också med den här. Den är vändbar. Ja. Och det är ju bra med rällstryckat. Vad har du med för något? Mm. Eh, jag har en eh, liten kofta eh, som heter Lilliputt. Eh, utav Lene Alve. Ja. Mm. Eh, det här ser lite ut som en droppskofta eh, faktiskt. Mm. Det är så här förkortade varv. Ja. Eh, ah. Sådär. Nu pekar jag här. Det, det ser inte ni. Men eh, man, liksom man börjar i framkanten på koftan och så fortsätter man. Och så blir det liksom, sen kommer man på armen och sen går man på baksticket, sen andra armen och så fram igen. Mm. Eh, jag är helt säker på att det finns en på drops som är liknande. Men, den, jo, men det är ju den som många har gjort. Vi ja, har stickat väldigt många av vet. Jag. Ja, babyskoftan. Mm. Den är jättesöt det är jättefin. Eh, det som gör den här lite speciell. Det är att den har liksom som ett band i oket som sen, alltså där den är enfärgad liksom. Jag mm -hmm. har ingen aning om hur det här går till. Mm. Så långt har jag inte gått in och kollat. Och sen så är det liksom ett litet knyt fram till. Ja, ah, vad gulligt. Ja, jättesött faktiskt. Mm. Och sen har den liksom en liten broderad en de som har gjort den, man kan väl hoppa vad man inte tycker om att brodera. Mm. Men det är liksom broderat på tyg som är fastsytt Ja. Med små såhär, katter och hundar och sådär. Ja, vad fint. Ja, mm. den, den, den var lite söt tyckte jag. Mm. Eh, sen tycker jag inte att priset är så söt. Mm. Nej, jag vet om att den finns eh, på Drops gratis. Ja. Mm. Eh, den kostar nämligen 7 US dollar. Ja, det är 47 kronor mm. ungefär. Då kan vi egentligen använda dropsmönster, mm. Titta på hennes. inspireras mm. av hur hon har gjort den. ja. Mm. Och jag vet liksom inte riktigt vad, för det står nämligen så här att det är en eh, modern version av, eh, så. Mm. Eh, så jag vet liksom inte riktigt vad det är som är, om det är den här lilla applåderade katten, <laughs> eller vad det är. Men eh, eh, om man köper mösset så får man säkert reda på det. Mm. Sticker det ett fingering Ja. Mm. Kan kanske vara bra att veta. Ja. Mm. Jag vet inte vad dropps är gjorde i. I det här packa? Ja, jag tror det. Ja. Mm. Mycket mer rätt. Mm. Men den är i alla fall Och eh, jag tänker att den är en bra ge bort present också. Ja, absolut. Mm. Och din nästa då? Min nästa heter Colorful Clockwork Cozy. Mm. Eh, den gjorde av Inge Lise. Okay. Som eh, också heter Retro Baby. Ah. Det, det är alltså en en stickad klocka. Ja, den är så himla fin. Man gör bara som en lång rätstickad korv. Kan man säga? eller inte korv? Den går inte ihop. Nej det gör ni inte. den inte. Som, bara... de, som en av mina test. Eller sådana här lappar som jag fick göra i slöjden. Ungefär. Ja. Man bara stickar på rätstickning. <laughs> I massa olika färger. Ja. Eh, och sen så. Så sätter man det runt om klockan. Formar den. Och mm. syr ihop den. Ja. I änden. Och så drar man åt den. Så att den hamnar runt om klockan. Är det inte så att den bara är stickad så att den, liksom är, så att den precis går runt klockan? Jo, det är möjligt. Så att den Måste liksom formar liksom form av sig själv? Nej, den är faktiskt. man ser faktiskt här att den, den är lite sydd. Ja, ah, okej. Okay. Nu visar Maria mig här att den är lite sydda på en bild. Ja, ah, så att man ah, tajtar okay. upp den lite. Ah, okej. Okay. Och så den, har den, har hon då satt den på typ någon sån här... Vanlig, enkel klocka. Man kan mm. kanske köpa en på Claes eller någonting. K eller så. Ja, det är så himla fin. Ja. Och Vi... alltså, Vållmajserestgarn. Har inte det varit bra till det? Absolut. Till exempel. Jag tänker vilket restgarn som helst nästan. Fast det, hon har använt Drops Paris. Worst, då. Ja. Men man kan ju använda vad man vill. Absolut. Det är bara att sticka till... Den är tillräckligt lång. Ja. Och där får man väl mäta lite på, på sin klocka helt enkelt. Precis. Och se vad som... Den är så himla fin. Vi pratade ju om det här innan att man kanske kunde sätta på typ en eh, ram. En fotoram. Mm -hmm. Och jag kom på att jag... Eh, Världsnaturfonden har så här på julen. Så typ jultidningar säljer man ju då liksom så här. Mm -hmm. Och då har de runda pussel. Mm -hmm. Min familj sa har det varit lite tradition att... Eh, man ska pussla runda pussel. Ja. Mm. Eh, så jag har en sån upplimmad. Mm. Med såhär, bebisdjur. Ah. Det är jättefin. Mm. Eh, Leopold tycker inte är lika fin. <laughs> jag tänkte att där hade man ju faktiskt kunnat göra någon sån liten... Bara för att få ett avslut på den. Mm. Jag tror det är det som gör att man inte tycker att det är en tavla. Ah. Riktigt. Mm. Det är det ju inte heller. Det är ett pussel. Nej. Men eh, Det är sant. Mm. Det kan man göra. Absolut. Och det är gratis mm. dessutom. Ja. Och det står faktiskt att det är inget mönster riktigt. Det är mer en vägledning. Ja. Men äh, jättekul det? Ja, jättefin. Ja. Så om ni inte har sett den här klockan så går verkligen att titta på den. För den är super... Alltså det är så smart. Det är det ja. som är. Man blir sådär... Varför kommer inte jag på det här? Ja. Men, Tänkte jag en äh... rattmuff? Åh. Undra om mm. det hade varit okej att sätta på bilen. Det tycker jag. Då kanske man sätter, kan sätta, alltså väva in en liten resår istället. Mm. glider inte det. Jo, rakten, <skratt> jag. det var något jättedum med det. <skratt> Sådär liksom. Så Men jag svänga och så bara. <skratt> I rondellen så kör man rakt fram. Det kanske inte alls är en bra idé. Jag tar Men tillbaks det. Men man kan ha det när man är inne och handlar. Så värmen håller sig kvar på ratten. Ja, eller över natten. Så när man kommer ut i bilen på morgonen så kan man ta av det. Ja. Det är liksom bara så ner till hela bilen. Du <laughs> får du på dig dina nattsocker. Precis. Eller något sånt. Ja. ja det, det funkar det faktiskt till. Ja. Det kör vi på. Ja. Och vad har du med? Det stämmer för det. <laughs> eh, jag har ju faktiskt också en från Vera Wilmäki. Eh, eftersom hon är väldigt grym på det här ja. med rätt eh, Och det är eh, skjalen som heter Bolt. Ja. Mm. den här är stickad randig eh, och det är liksom randigt på olika håll det är väldigt svårt att förklara jag inser det nu men eh, om man inte har tittat på den så absolut inte att titta på den den är jättesnygg och eh, det är också en sån här kul lek med så enkelt fast det blir så effektfullt mm. supersnygg ja, absolut Bolt tänker jag är så här nä, superhunden också. Ja den eh, ja, med den på sig. Är det Pixar som ah, den? det tror jag. Mm. Min eh, brorsdotter är väldigt så här Bolt och Strumpan så, <laughs> mm. eh, det är viktigt. Mm. Mm. Men den, den tycker jag också om. Den är den snickig. Mm. Har du någon mer på listan? Ja. Och säger som en Vera Melimeki. <laughs> <laughs> Nämen. <Nej>, <laughs> Vilket sammanträffande. Ja. Det är eh, shift of focus. Mm. Eh, som är en eh, tröja. Mm. Eller ska man säga kofta? En dubbel, man kan nästan säga dubbelknäppt kofta snarare. Men går den att knäppa upp? Eh. Svar vet jag. Vad är... Den är faktiskt... Nej, sweater cardigan. Det ska vara cardigan. Ja. Jag tror faktiskt att den... Den går att knapp upp, ja. Okay. Fast den är dubbelknäppt. Mm. Och sen är den helt rundad fram till. Ja. Man kan säga, jag tror att den ser ut ungefär som en halvmåne. Om man håller ja. ut den. så. Och jag har faktiskt till och med köpt knappar till den här hos Tant Kofta. Mm. Jättestora kappknappar i trä. Oj. Som jag hade tänkt att använda till denna. Fräckt? Mm -mm. Mm. Men längre än så har jag inte kommit. Du har inte bestämt gå och inte... Nej. Mm. Men den är du kanske fint. har någonting i din stash faktiskt. <laughs> kan kanske hända. <laughs> Maria, jag precis ihop så här: som är <laughs> nästan en liten, liten köttbulle så här: blev väldigt enkl. Eh, kanske tar... Nej, inte skämmas. Det är en fin. In... Eh, vad heter det? Åh oh, nu tappade jag ordet precis när jag ska säga det så kom det liksom inte ut. Vad heter isolering? Ja. En fin isolering. Ja, väldigt mm. dyr isolering. Ja. <laughs> <laughs> ja. 4,90 euro kostar den. Ja. Det... Skulle jag få med också. <laughs> <laughs> värt det. Ja, värt det. Absolut. Och den finns faktiskt. Den ingår faktiskt i en e-bok också. Mm -hmm. Ser här som heter Modern Times. Okej. Okay. Med sju olika kofftor. Så den kan ni kolla in också. Vad kostar boken? 18 euro. Ja. Kan mm. man helt enkelt köpa hela boken när man är ändå igång. Ja. För man blir nog inte besviken. Nej. Nej. Det tror jag absolut inte. Inte när det gäller den kvinnan. Nej. Nej. Ska har du vi... något mer? Ja. Jag har en till. Ja. På min lilla kom ihåg lista. Eh, och det är Ten Stitch Twist. Eh, och det är Frankie Brown som har gjort. Mm. Eh, jag vet faktiskt inte vad det här är riktigt. Den är rund. Jag vet inte riktigt vad man ska ha den till. Men är er... det inte filt? Är det filt? Jag den tror är är rund filt, filt så är praktiskt. Om man har en rund säng kanske är den är bra. I knät? Ja, kanske. Eh, jag vet faktiskt inte. Jag har sett att någon har så här, satt på armar på den. Men, så här. Mm. Ja. Eh, men eh, jag, jag vet faktiskt inte vad det egentligen är. Mm. Men det är skitsamma. Den är mm. väldigt eh, finnulig helt mm. enkelt. Den är lite kul. Och jag kan tänka mig att om man hade gjort den i typ ett bomullskan eller sådär, så kanske det hade blivit en fin liten badrumsmatta. Mm. En, något i den stilen. Eh, det finns i alla fall en som kallar sig Woolly Ro Rose. Woolly Rose. Jag okay. mm. tänkte säga Woolly Rose som mm. har <laughs> eh, man gjort en filt av den här och då stickat till en liten eh, vad heter det? romb ja en liten eh, kantad eh, kvadrat mm. tror jag som man tänkte bara sitta fast i eh, gjort mm. flera stycken sådana här runda eh, och jag skulle tro att det är av restkarnen men jag tänker att om man skulle färgkoordinera det här liksom, och göra det med bestämma lite mer färg och så så den här har mm. väldigt snygg. Mm. Eh, Och jag tycker idén är väldigt kul. Ja, det tycker jag också. Eh, och den är också såklart rätt stickad som på temat. Mm. Eh, runt, runt. Eh, och jag skulle tro att man faktiskt bara kan bygga på den och göra den ännu större. Mm. Om man vill det. Det är ett väldigt bra projekt också. om Man ska åka bort någonstans till ja. exempel. Och bara lägga till lite till. Alltså varven är ju väldigt korta. Det är bara ja. tio det, det sticker maskor? Eh, ja, det är tio maskor. Jag har faktiskt börjat på den här en gång, mm -hmm. sen jag följde upp det. Eh, ja. Men det är tio maskor som man liksom sticker med förkortade varv då. Mm. Jag tror det är åtta varv. Ja. Eller något sånt. Eller tio varv. Åtta varv till tio varv. Ja. Mm. Eh, men den är, den är i alla fall, man lär sig det väldigt fort. Mm. Eh, kanske en bra bilstickning eller sådär. Mm. Det är eller det är. så går så fort, liksom. Ja. Ja. Har du någon med på? Nej. Var det slut där? Det var slut. Och vi som tyckte vi hade så många ändå. Ja. ja. Tiden går fort när man har roligt. Ja, som veckans gång så har ju faktiskt vi valt ett gång som inte båda tycker om. Nej. Nej, det är det lite spännande. Rådde råder lite delade meningar om det. Ja. <laughs> Vilket är det vi har valt? Malabrigo lace ja Så kan inte du börja Och rosa det Ja jag kan börja rosa För det är jag som tycker det är fint Helt enkelt eh, Eller fint tycker du också att det att är. Ja. Men eh, Jag har stickat med det Och då stickade jag den räta delen På min eh, blandning av Baktus och tre räta en avvik Helt enkelt mm. eh, Och eh, Jag tycker liksom att det blir väldigt fint just för att det här är ett smällerat garn. Mm. Eh, och det liksom blandar sig och blir härligt eh, i den kombinationen. Nu har jag ju ju brutet upp också. Mm. Så det har ju en del att göra med också. Mm. Eh, men jag tycker liksom att eh, färgerna är fina. Och eh, det är väldigt, eh, jag har än, än så länge i alla fall inte sett några knutar eller något annat otrevligt i det. Nej. Eh, det är 430 meter på 50 gram. Så det mm. är ju otroligt långt. <laughs> det det Men otroligt tungt är det. Ja. Eh, och eh, så jag, jag tror att, alltså, nu blev lite sugen på, för jag tänkte att kan jag kanske kan sälja resterna. Mm. Men nu blev jag lite sugen på att faktiskt sticka något helt rätt stickat i det. Mm. Eh, för det, jag tycker att det är alltså mjukt och skönt och fint liksom sådär. där. Mm. Och just att är så himla sniga. Mm. Varför, varför tycker inte du om detta gön? Eh, för det första. Så. Är det ganska svårt att nysta det. Ah. Om man börjar där. <laughs> eh, det går gärna av. Och det filtrar ihop sig. Så man bör nästan nysta det för hand. Eh, ah. Jag har lärt, eller hört många riva sitt hår. När de har försökt att nysta det. Och sen. Sen är det ju jättehärligt att sticka i. Ja, det är ju merino. Ja. Men det är entrådigt. Ja. Så, alltså det, det filtar ihop sig. Mm. Med sig själv. Och enda gången som jag har stickat det var, jag gjorde en annis. Ja. Och den är stickad nerifrån, eller det är en sån här, vad ska man säga, en rundad skal ja. som stickas från... Utifrån och in. Mm. Och sen är den avmaskad bara avmaskad. Ja. Äh, den, den har liksom inte någonting som ger en styrsel. Överhuvudtaget. Vilket gör att den har blivit som en lång korv. Bara. Nu. Ja. Äh, så. Nu, jag slängde den till slut. Och då var den ungefär två och en halv meter lång. Ja. Och jag har, tror jag att jag har lagt upp en bild på hur den ser ut. Och det är bara... Som en tarm kan man säga. Som ligger runt halsen. Oh. Och det är jättesynd alltså för den, den var väldigt fin när den var blockad. Och oh. Ny. Ny och fräsch. Ja. Och sen är det ju nuppar på den. Mm. Och de var ju helt ihop filtade också. För det blir visst. Det är väldigt mycket så här gloria runt garnet. Mm. Men det är inte fint när det ser filtat ut. Nej. Så, och jag har ju sett folk göra hela plagget. Till exempel featherweight och sånt. Mm. I detta garnet. Men hur blir det då? Det måste ju ja. alltså noppa något så Kopieras mycket. Ja. Ja. Nej, det är tråkigt när det blir så. Mm. Eh, för det är ju verkligen fina färger och ja. det är liksom ett prisvärt garn tycker jag. Ja, man får väldigt mycket mycket garn för pengarna. Ja. Men eh, det kräver ju också att man att det håller sig snyggt. Ja. Men man kanske skulle kunna blanda upp det med något. Jag tänker mm. kanske en tråd kid silk. Ja. Eller något sånt. Mm. Kanske. Hade funkat fint. Ja, det är mycket möjligt. För att binda det lite. Ja. Jag har ju då brutit liksom så här eh, med, eh, vad heter det? Jag tappar ord idag. Och randat det. jag har randat det precis. Med eh, eh, fyll mm. eh, Det blir alltså då det stager ju upp det liksom. Mm. Eh. Plus att du har stickat in mot andra hållet. Ja. Har du gjort. Från sida ja. till sida. Precis. Och det hjälper nog lite också. Eftersom det känns som att den gärna vill vidga sig på bredden. Ja. Tycker jag. Att det känns som. Kanske inte kul om man gör en kofta då. Nej. Kan sig på Nej, precis. Nej. Jag kan se framför mig hur det blir. Ja. Men för, för att min annis ville i alla fall inte bli djupare kan man säga. Mm. <laughs> så den ville bara bli bredare. Ja. Ja, så... Det är lite delade meningar om detta. Ja. Alla brigo, lace, garn. Ja. Men... Äh... Är någon annan som har något eh, annat... Eh någon annan erfarenhet eller har stickat mm. någonting av det så får ni gärna eh, ja. kommentera med det. Jag hade jättegärna velat höra från någon som har stickat ett plagg. Ja. Hur det håller sig. Det hade varit väldigt intressant att höra. Ja. Så in på eh, Ravelry-gruppen. Mm. Vad svårt det var att säga. <laughs> Ravelry-gruppen. Ja. Gruppen. Gruppen. <laughs> Gruppen. Eh, och kommentera där på avsnittstråden. Ja. Så. Vi lägger upp en. Jag såg faktiskt att vi inte hade lagt upp en för förra veckan. Oj. Det ska jag göra. live. Ja, det var väldigt slarvigt. Ja. Då kommer den samtidigt. Ja, mm -hmm. det gör den. Eh, så eh, ska vi, ska vi ta och gå vidare? Det gör vi. Det gör vi. Förra veckan så hade vi ju en utlåtning av mitt nya mönster. Ja. Till eh, någon som kunde ge oss ett bra tips på... Eh, sommarstickning. Ja. Och vi har fått flera olika tips där. Aha. Och bland annat så har Ulla tipsat om The Pearl Bee. Mm -hmm. Som är, vad ska man säga, det är väl bloggen till Pearl Soho. Mm -hmm. Som Så lägger upp mönster och tips och mm. sånt. Och där finns det jättemycket fint bland annat ett par pompomsockar. Har du sett Ooh, dem? Nej. Det är som ankellånga socker som är i, om jag inte minns helt fel så är de Gjorda i en neonfärg och en lite beige eller grå okay. som, som väldigt mycket är på den sidan. Uh. jag älskar de kombinationerna. Och um, de har flera olika somriga mönster där. Ja. Uh. Och jag ska ju faktiskt till Pearl Soho. <gåll> mm. <tryck> mm. Bara <tryck> mm. <tryck> <tryck> <tryck> ett parentes. <tryck> inte <alls>. <tryck> <tryck> inte Nej. Och sen så eh, har Lina tipsat om ett pickesmönster som heter Tysetopp. Ja. Som hon har stickat på en semestervecka på Öland. Oh. Och jag ska till Öland också. Men, Woho! Va, jag ska på stickläge. Ja, just det. Jag är det. Jag var tvungen att säga det också. Ja. Eh, inte alls, jag är sjuk. Nej. Nej. Så går vi vidare. Ja, vi snabbt vidare. Sen har vi Annika som har tipsat om en en, ett mönster som heter Hitch. Mm. Ja, men det, Vi har varit ja. flera olika tips här. Ja. Men äh, gå in och titta. Jag tänkte så här istället för, för att jag, jag vill liksom inte välja ut någon så. Nej. Nej. Så jag tänkte att alla som har kommenterat fram till detta sänds då fredag mm. klockan tolv vinner mönstret. Ja. Så om ni bara mailar på stickwithuspodcast@gmail.com jag satt den. Ja. <laughs> och lämna ett Ravelry-ID. Ja. Eller era mailadress om ni inte skulle ha en Ravelry-ID. Ravelry-ID. Visst är det svårt att säga. Ja, det är det. Idag är det det som, det, är det som är det svåra att säga idag. Men det får inte torsdag är tror jag. Jag, jag är trött på torsdagar. <laughs> Men som möjliga bara så skickar ett mönster. Ja. Så har ni ett en sommartopp att sticka. Grattis till alla. Grattis. <laughs> Vi ska ju ha en tävling idag också Ja, en liten utlåtning Ja ja. Eh, och eh, då har jag tänkt att eh, den som eh, vinner veckans tävling Kommer vinna ett eh, garn faktiskt eh, Inke, Inte vilket garn som helst Nej Nej. Eh, det är så här att jag har ju då blivit kär i min lilla spinnrock eh, Och testar allt möjligt just nu och har gjort ett äh, garn med. Äh, som jag spunnit en en-tråd i ull, äh, ett ullgarn mm. Och sen så har tvinnat ihop detta med ett. Äh, ett tunt, tunt lingarn. Mm -hmm. Som jag då har satt päler på. Så somrit. Ja, det blir liksom en blandning där. Ja. Ah. Äh, och det är liksom bara så här, Några få pärlor. Mm. Så att det kommer bara gittrar lite varstans i det som blir stickat. Hur, hur mycket, många meter är det? Åh oh, eh, Jag tror det är 85, 75 eller 85. Ja. Så man kan ha det till ett par pulsvärmare kanske. Ja. Eller om man kanske gör någonting, alltså sticka in det i någonting. Mm. Så Randar det med någonting. Ja precis. Jag hade tänkt, för jag har, har gjort flera då. Eh, så ett vill jag ju ha själv mm. såklart. Och jag tänkte att jag kanske skulle randa in ett ok mm. på en kofta. Ja, vad fint. Och liksom göra en vit kofta med vitt, bara så här, avvikande så. Mm. Så det vinner man helt enkelt. Ja. Jag bjussar på den. Ja, oh, så snäll. <laughs> ja. Vad ska man göra för vinnarna vinna <laughs> eh, oh. oh. Oh, vad svårt det var. Ja. Eh, nej, men jag tycker ju att man ska kommentera på detta inlägget, eh, blogginlägget. Mm. På vår blogg som är www.stickwithaspodcast.blogspot.com. Ja, den satt en <laughs> gång till. Eh, och då så tycker jag att man kan få man kan få skriva vilket som är ens bästa rättstickade projekt. Ja, jättebra. Eller något önskeprojekt projekt som man vill sticka med ja. rättstickning. Det blir jättebra. bra. Ah. Okej, okay. och hur länge har de på sig? Jag säger fram till nästa fredag. Ja. Ja. Då var vi nästan klara för den här gången. Ja, uh, ja. Uh. Det, det går fort när man är rolig. <laughs> ja. <laughs> eh, ska du göra något speciellt i veckan? Eh, nej, nej. Jag säger alltid nej, känns det som. Men du, jag är faktiskt uppe i och springa. Jag ska springa 25 minuter i sträck nu. Mm. Faktiskt. Eh, så hittills har jag sprungit 22 Så det håller jag på med nu okay. Så nu är jag på vecka 7 Och då är det bara 25 minuter 25 minuter, 25 minuter I tre dagar ah. Sen så är det, jag är på vecka 8 Och då ska jag klara 5 mm. kilometer Yay. Så det håller jag på med ah. Och det tar ganska mycket tid ah. Men det är väldigt roligt Ja det förstår jag ah. Det är kul att följa dig faktiskt och se liksom när det går framåt va? Det är lite peppande. <laughs> eh... Ty, när till och med jag kan. <laughs> Nej. Verkligen. Är ja, men jag är faktiskt jag är chockad varje gång. För när jag väl börjar springa så är jag så här tunga benen. Och det känns som att Oj, det här går aldrig. Och jag mm. säger det varje gång. Det här går aldrig. Och så går det. Och, och Henrik säger alltid. Jo, jo, jo. Det här går visst. Och sist så sprang jag. Det var 3,6 km. Trött. Ja. ja, det var 2,25 miles. Var det. Mm. Och då kunde jag till och med spurta sista minuten. Oj. Och Det hade jag inte orkat annars. För jag kände jag, jag var på väg att dö. Men så tänkte jag, när nu jädrar. Ja. Så att det känns ändå som att jag har energin kvar. liksom. Mm. Så. Men det är det som är så bra när man gör så. När jag sprang mycket mm. eh, för två somrar sedan. Jag vill inte påstå att jag springer överhuvudtaget nu. Men jag har ju faktiskt ett knä, så jag mm. skiljer på det. Eh, jag har två. Ja. Och att den var dåligt. Jag har ett opererat knä som <laughs> jag jag inte, inte klarade sig. Ja. Eh, nej, men eh, jag är inte så bitter för det. Det blir mer sticktid för mig. Ja. Eh, men när jag sprang mycket så brukade jag ju göra alltså att jag sprang tills jag på att kräkas, helt enkelt. Då vände jag och sprang hem igen. <laughs> Så det är ditt tips? <laughs> ja, mitt tips är att springa tills ni dör. Nej, men, men just det här att man faktiskt orkar lite till. Mm. Och det är det som är så skönt att veta. För när man då är den, är liksom den här värsta... Alltså man, man svackar ju gärna ner lite. Mm. Och så känner man så här... Åh Det är mm. jättejobbigt just nu. Mm. Eh, och... Och verkligen, den här man får liksom lite här, liksom att det liksom sätter sig i halsen nästan man man bara, bara inget annat än att stanna. Nej. Då vet man om men varje annan gång så har jag klarat att springa lika mycket till. Mm. Och det är det jag tycker är skönt. Ja. Att man vet om att jag har mer att ge. Ja, det är som att man har extra energi lagrat någonstans som man ja, bara precis, kommer åt när det väljer. Det är liksom med. reserven. Mm. Reservtanken går på liksom. Precis. Mm. Så det är faktiskt jättekul. Jag trodde aldrig, jag skulle tycka att det var roligt att springa. aldrig Men det är jätteroligt. Sen tycker jag att det är lite tråkigt i Oslo. För det finns inte så mycket asfalt. Eller vad säger jag? Det finns inte så mycket grus nej. där. Så att det är inte sådär jätte... Det finns liksom inga spår. nej inga. Men sen finns det en ö precis utanför. Eller halvö. Där alla museum och sånt är. Mm -hmm. Och där finns det hur mycket stiger som helst. Vi har inte hunnit utforska alla än. Nej. Men det är ganska tråkigt att springa dit På cykelbanor och sånt uh. Men när man väl kommer dit Det är väldigt kuperat Men mm. det är ju det, lika mycket uppförsbackar Lika mycket nedförsbacka finns det liksom. uh. Och där är det jättehärligt Att springa Kanske helt enkelt få ta en promenad dit Och springa där mm. Ja, då kanske man hinner se mer På tiden uh. ja. Okej, okay, vad tips ja mm. Vad ska du själv göra? Eh, jag har ju sommarlov Ja! ja, vad härligt. Eh, ja, det är faktiskt jätteskönt. Eh, det är alltid så sådär, eh, jag har haft ett jättelångt projekt och jag har haft hur mycket tid som helst på projektet. Men eh, det blir alltid stressigt i slutet. Mm. Alltid. Det spelar mm. ingen roll hur man gör. Nej. Och jag tycker ändå att jag har försökt att lägga upp min tid och sådär. Men eh, så är det. Mm. Eh, så nu så ska jag helt enkelt, jag ska götta mig mm. i att jag är ledig. Det för jag verkligen... det har jag inte gjort. Och så ska jag ta tag i lite olika saker. Ja, du har ju flytt jag. framför dig. Och... Ja, det är så är det. En flytt 200 meter. Det är ju skönt. Kan du ha skottkärran? <laughs> ja, fast det är ju lite jobbigt också. För att det är för kort för att slänga in i en bil. Mm -hmm. Och det är lite för långt för att faktiskt bära alla lådor. Ja. Så det är lite båda delar. Jag tänkte att jag ska skrapa upp alla mina vänner Mm. så blir det en låda var. Så Aj. Maria, eh, ja. det blir eh, lådflytt. <laughs> Nej. Det vet jag inte. Nej. Det, det beror lite på. Eh, men sen så tänker jag, jag ska sy lite, tänker mm. jag. Sen eh, så är det ju Wild in Public Day. Ja, det är på lördag. Japp. Yep. När jag råkade lova att jag skulle hjälpa till att måla. Mm. Mm. Jag vet. Åh oh, nej. Fast jag ska försöka komma undan lite tidigare. Ja. Jag, jag tänkte inte på det. Man behöver nej, inte måla någon... hela den. Nej. Man behöver inte måla precis, precis under timmarna när, när vi i Göteborg kommer sitta på världskultur... världskulturmuseet. Precis. Ja. Världskulturmuseet där. Vet du något om tider? Eh, nej. Det mm. vet jag faktiskt inte sådär på rak arm. Eh, jag tror väl det är ett. Ett sa Anna till mig innan idag. Ja. Så att eh, från ett till eh, fyra, fem kanske. Ja. Skulle jag tro. Här ser jag. Lördag klockan ett. Står det på. På Facebook finns det information. Ah. Men eh, tyvärr så står det ju inte hur länge det håller på. Okay. Nej, eh, är Från klockan ett då. på Här i Göteborg på Världskulturmuseet. Ja. Eh, så det. Säljer du hela på. världen? Ja, man kan ju... Man kan sitta vad man vill, helt ja. enkelt. Men eh, tanken med det här är väl lite att man ska faktiskt eh, lyfta fram hantverkare mm. och så. Så att eh, gärna inte i sin trädgård kanske. Nej. Utan eh, kanske på ett mm. på kaféet. Eller sådär. Det var som min sambo sa när jag sa att då kommer jag missa Worldwide Knitting Public Day. Så sa han, men efter vi har målat så kan jag köra och placera det någonstans in public. Mm. Ja tack jag, jag, är. jag vill ju träffa de andra ja. Ja. Nej men jag tror faktiskt att det kommer bli väldigt trevligt Förra året var det väldigt trevligt mm. eh, Och jag jag, vet, jag tycker det är väldigt skönt Att eh, man får nöda ner sig Riktigt och ordentligt ja. Det gör ju vi en gång i veckan här ja. mm. eh, Det är nöderi på hög nivå Helt enkelt mm. Vilket fint Det gillar vi det gillar vi verkligen. Jag har aldrig varit med. Så att, eh, nej. nej. Det kanske Då är det ju ännu mer anledning till att skippa måleriet. Ja. Ibland, ibland så Om jag bara jag hör lapp. mig själv säger sånt. Jag kan också hjälpa till. Ja, och, så, och så sen i huvudet så säger du så här, Nej, stopp. Ja, jag, jag förstår den känslan. Ja. Men eh, jag kan skriva en lapp ja vill jag göra det? Ja. Jag har rå, rånat Maria. Jag har stulit Maria. Hon måste vara med. Ja. Hon är kidnappad för en stund. Ja. Jag löser det. Det är fint. Ja. Men var det allt för idag? Ja, det tror jag. Det tror jag med. Så... Båda har varit lite snurriga idag. men ja, väldigt. Jag tror ni, det är värmen. Ursäkta ja. om ni hör det. Jag tror det är värmen. Mm. Eh, dels är det varmt ute. Det är nationaldag. Ja. Mm. Eh, du har kommit från Oslo. Ja. Jag har ätit glass. Ja. Det är liksom kola i huvudet. Ja. Helt enkelt. Men eh, vi hoppas att ni tyckte att det har varit intressant ändå. Ja. In på gruppen nu och skriv era bästa tips. Och, och sådär. Vi vill ja. veta vad ni tycker. Ja, absolut. Vad vill ni att vi ska prata om och så vidare. Eh, och du och Anna ska spela in nästa gång. Ja, vi har tänkt att ha ett litet eh, barntema faktiskt. Jaha, mm. vad roligt. Ett, ett eh, Ja, barntema helt uh -huh. enkelt. Vad det nu allt innebär. Ja, uh -huh. mm. kul. Så eh, om ni har nå någonting om det så in och kommentera. Ja, och starta nya trådar om ni ja, vill. Och... Absolut. Ja, absolut. Det... Gruppen är till för att användas. Ja, precis. Så ha det så bra så länge. Ja, så hörs vi. Hejdå! Hejdå!